Egunon guzioi, apirilak bere azken eguna du gaurko honetan, apirilako gehi tamar du, goizeko sortzi terdiak dira eta hau berrion albiste egia da berriozari herriatiaren, albiste emankizuna. 7 temperatura berrio zarrien eta beti bezala gure albistegiari hasiera emanen diogu Nafarroari buruzko albisteekin eta Nafar hortasunaz ari garela bai eginen dugu salto bertan frogatu baitute Nafarroren hortasun hori bizirik jarraitzen duela Nafarroaren egunaren karira beste bein ere bai gorri jendez bete zenatzu urteroko Nafarroaren egunaren bestan Nafarrotik zein Euskal Herriko beste bazter askotatik urbilduriko erritarriak, elkartu ziren bertan, giro alaian, Nafar guztiak biltzeko eguna ospatzeko. Atzoko egunak, Nafar nortasunak bizirik jarraitzen duela, egiaztatzen duela, nabarmendu zuten antolatzaileak. Bide luzea egin behar izan zuten atzo, bai gorriko karriketalan Nafarroaren egunaz gozatzera hurbildu ziren milaka lagunek goiztiarrek izan zuten ibilgailua erritik gertua parkatzeko aukera, baina lotiek e, bi kilometro egin behar izan zituzten Nafarroa Behereko lehen plazara El Ibilaldia eta Eurimeatxua etziren oztopo izan, Nafarroatik eta Euskal Herriko baster guztietatik etorritako erritarrentzat eta sortu zenetik hogeita garren edizioan zuten aurtengoa eta oiturei eutxiz urteroko itzorduak izan ziren, goizeko kabalkaba eta Elizako plazako ikuskizuna izan ziren guztien artean jende txuenak. Sean Leon Indarte hartu zuen hitza basaizea elkarte antolatzalearen izenean aurten ospatzen den Nafarroaren konkistaren bosteungarren urte-urrene ekarri zuen gogora eta Espainiak ala sinetxara nahi badu ere, garai horretan etzela Nafarroa konkistaztu aizan aldarrikatzeko Nafarroaren eguna horren froga dela nabarmendu zuen, Nafar nortasuna ez dela dezagertu azpimak Eta Nafarroako kontuak aipatzen jarra ituz, bai gorritik lizarra eginen dugu jauzi, bertan itxakok garaipena erdi zuen baina garaipen gazi gozoa. Festak eta aldarrikapenak bat egintzuten atzo Lizarriako kiroldegian Itxako KBF Liga irabazi zuen laugarrenez jarraian, helda mendean hartu eta gero 56 eta 17, baina garaipenaren pozak ezin izan zuen usatu era bat taldeak bizi duen egoera ekonomikoak, jokalarien ganeragin duen tristurak ezka eta ezinegona. Jokalariok euren lana egintzuten pistan irabazi zuten atzo jokoan zuten txapela zuzendaritzako kidei alaber haiek beren lana egin dezatela eskatu zieten. baino lehen irabazi berri duten Espainiako kopa jaso zuten, itxakoko jokalariek une hori probestu zuten, kilo, kiroldegian bategin zuten zalei bi pankartaren bidez sentitzen zutena azaltzeko. Espainiako kopako txapeldun eta kobratu gabe jarreritzen dugu leloa idatzita zuten. Txalo zaparra daia sozuten eta norgeiagoka amaituta eta liga poltxikoan zutela Asirako bioien eta irugarren pankarta batekin agertu ziren jokalariak eta entrenatzaileak pistan Espainiako kopako eta ligako txapeldun eta kobratu gabe jarraittzen dugu, mezua argia zen jarraititzaileiek txalotu zituzten jokalariak berriz ere, eta txistu eginez agertu zieten zuzendaritzako kideei haserrean, Zuzendaritzako kide hain zuzen ere, partida amaitu eta bereala alde egin zuten, palkotik, Taldearen egoera ekonomikoak gazi gozo bilakatu zuen beraz atzoko garaipenaren unea. Eta berriozarrera urbilduko gara orain, eskualdeko hemenko kontuak aipatzeko eta hizkuntza publikoarekin hasiko gara lenik eta behin izan ere kalitatezko hezkuntza publikoa aldarrikatzeko deialdia egin dute Berriozarrien mendialdea bi ikastetxe ikastetxeko irakaslegoak zeingurasoak, gurasoak ostegunean kalitatezko hezkuntza publikoa aldarrikatzeko elkarrietaratzea burutu zuten. Apirilaren 20an Eñako gobernuak irakaskuntzan onartutako murrizketen eraginez, hezkuntza publikoa egoera larrian utziko dutela ziurtatu zuten ezin izango delarik bere kalitatea bermatu. Ostegunero Arriatsaldeko bostak laorden gutxitan institutuaren aurrean burutuko dituzten kontzentrazioetan, elkarretaratzetan parte hartzeko deia ere egin zuten. Protestaren antolatzaileen esanetan, murrizketa honen eraginez eskola publikoa ahuldu eta kaltetuko da. Behar handienak dituztenen egoera okertu eta langileon lan baldintzak kaskartuko direlarik. Eskola publikoak baliabide gehiago behar dituela berretsizuten eta are gehiago krisi garau, a, garai hauetan. Eta eskola publikoaz ari garela, kasu honetan, Euskal Eskola Publikoaz ezin aipatu gabe utzi, Maiatzaren hogeiko ko festa, Sortzen Ikasbatuazek eta Mendialdea Eskolak antolatuta. Izan ere, dagoeneko ikusgai dago festaren bideoklipa, klipa iragan hasteko aurkezpenaren ostean, esan dezakegu Sortzen Ikasbatuazek eta Mendialdea biko eguraso elkarteak antolatzen duten eskola, Euskal Eskola Publiko Berriaren festak baduela bideo Doan, eta bideo hori ikus gai daukazuen e, eguzkiplaza.net webgunean entzun dezagun pixkatxo bat festaren videoaren audio hori edo videoaren ba, e, kantu hori marea taldeak egindakoa eta gau hilun batean agertu zen asti bat eta poliki poliki poliki Ni bitiz Eta aurrera eginen dugu gure boletinean Eta ezkuntza kontuekin jarraitu ere Izan ere aurre eskolako jantokiko bekak eskuratzeko epea Zabalik egonen da emendik oso gutxira Maiatzaren bederatzean zabalduko da Aurre eskolako jantokiko diru laguntza eskaerak egiteko epea. Eskaera hoiek egiteko maiatzaren hogei tamaikara bitartean Egin alizanen duzue eta familia interes dunek Berriozarko udaleko auzo buleg Egin izanen aldi izanen dute, goizeko sortzietatik ordu bietara e, e, Dirulaguntzak eskatu aldi izateko ordu horixe izanen da Eta baldintzak, bai sozioekonomikoak, bai lan baldintzak e, Familia diru laguntzen multzoaren berberak izanen dira Eta beste protesta ekintza bat kasu honetan aur eskolaren jardunaldi erdiaken du ez dezaten izan ere berrri Ozarko aur eskolako guraso talde bat lanean hasi da, eta bilera irekia deitu du maiatzaren mailatzarenhirurako arritsaldeko boster dietan eguzki plazako parkean. Nafarroa maiako murrizketa eta doikuntzan neuriek udalak behartu dute, Zero eta hiru urte bitarteko hezkuntza eskaintza beste herrietara parekatzera eta beraz bertan bera utzi dute jantokiri gabeko jardunaldi erdia zerbitzuaren eteteak gainkostua eragiten die familia hoiei eta jardunaldi osoan matrikulatu beharko dituzte euren seme alabak ba talde horrek iragarri du sinadura bilketa abiaraziko dutela laster euren desadostasuna udalari helaratzeko Zortziak eta berri minutu, hau izan, hau izan da guztian, gure gaurko albiste mankizunari dagokionez, informazio gehiago datozen orduotan berrio hozari irretian, eta ordu oro interneten berri e, guztiplaza.neten.